Муж проти мужа змагався, і шла битва розсипаним строєм. Аркесілая і стихія вбив тоді Гектор осяйний. Перший начальником був беотійських мужів міднозбройних, другий соратником був Менестея Великого Духом. Зброї позбавив Еней Медодонта, і з ним разом Іаса. Сином повічним Медонт божистому числивсь Ойлею, братом Еантові рідним осельником був він Філаки, втікши своєї вітчизни, убив був він рідного брата, мачухи Еріопіди лихої дружини Ойлея. Або горівний Іас вождем був афінського війська, сином вважався він Сфела що сам народивсь від Букола. Полідамант умертвив Мекістея, Полідже, Ехія. В першім бою Аклонія вбив Агенор Богосвітлий. Ззаду ударив Паріз, де Йоохав плече, як тікав той. В лавах передніх аж гостра на виліт проскочила зброя. З мертвих озброєння стали знімати вони, Крізь частокіл і рів, прориваючись, бігли безладно, хто куди міг, і мусили швидше за мури ховатись. Гектор кричав до Троян, закликаючи голосом дуже, «До кораблів поспішіть, скривавлену здобич облиште, Тільки побачу, що хтось кораблі обминає ворожі! Смертю він тут же загине!» І вже не брати й не сестри спалять померлого тіло погребним вогнем, а собаки трупа його шматуватимуть тут, перед мурами міста. Мовив він і батогом із розмаху хльоснув по конях. Лави троянські, окликнувши гучно, у відповідь вої разом гукнули й своїх в колісниці запряжених коней. З гуркотом грізним погнали, а Феб Аполон перед ними легко обрушив ногами краї глибоченого рову, грузом засипав середину і вирівняв воєм дорогу. Довгу, завширшки таку, як спис пролетіти здолає, кинутий мужем, який свою випробовує силу. Рушили шляхом тим лави троян. Аполон перед ними ніс неоцінну егіду, і вал зруйнував він Ахейський. Легко так само, як часом на березі моря дитина щось у безвинній забаві з піску побудує сипкого і, граючись сніжками, потім чи ручками геть поруйнує, так же, осяйливий Фебе, і ти зруйнував без зусилля труд і старання Аргеїв, самих же примусив тікати. Лиш кораблів досягнувши, в утечі вони зупинились, і один одному дух бадьорили, підносячи руки до всемогутніх богів, і кожен з них щиро молився. Нестор молився найщиріш. Староденний опора Ахеїв, певна, обидві руки, піднімаючи взоряне зоряне небо, Зевсе наш батьку, як в Аргосі, хто на пшеницю багатім, Палячи тучні стегна биків чи овечок, молився про поворот свій додому, А ти схвально кивнув головою, це спогадай, і день згуби, від нас одверни, Олімпійче, не дозволяй тим троянам украй подолати ахеїв. Так він молився, і голосно зевс загримів, велемудрий, вчувши полки молитви староденного сина Нелея.